הנך יפה רעייתי, הנך יפה, עינייך יולים מבעד לצמתך, שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד, שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. כחוט השני שפתותייך ומתברך נווה, כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך, כמגדל דוד צב ורך, בנוי לתלפיות, אלף המגן תלוי עליו, כל שלטי הגיבורים. שנשדיך כשני עופרים תאומי צבייה, הרועים בשושנים, עד שיפוח היום, ונסו הצללים, אלך לי אל הר המור, ואל גבעת הלבונה. כולך יפר רעייתי, ומום אין בך. איתי מלבנון כלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש אמנה, מראש שניר וחרמון, ממעונות אריות, מהררי נמרים. ליבבתיני אחותי חלה, ליבבתיני באחת מעינייך, באחד ענק מצוורונייך. מה יפו דודייך אחותי חלה, מה תוהו דודייך מיין, וריח שמנייך מכל בשמים, נופת תיטפנה שפתותייך כלה, דבש וחלב תחת לשונך, וריח שלמותייך כריח לבנון. גל נעול מעין חתום, שלחייך פרדס רימונים, עם מגדים, כפרים עם נרדים. מרד וחרקון, קנה וקנמון, עם כל לבונה, מור ואהלות עם כל ראשי וסמים. מעין גנים באר חיים, ונוזלים מן לבנון. עורי צפון ובואי תימן, הפיחי גני יזלו ושמיו, יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו.